اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لمن ودا وبني مشودا زرني ديزا الله جل جلال ايو منكري قران باندې ايو کافر او خينزير باندې الله جل جلال ہو رد که یه وغت زورا نور گئی آودا مراد اغا ولید دے ولید که پر مراد دے او دا ظالم اولاً الله اللہ جللہ جلال ہو کلام او او دا غینا متاثر شیو زکا دی کافرانو دے اولی گا چھ دے نبیل اسلام پسیج دا پیغمبر زمو خدایانو پسی خبری کی لگیا اینو تور شد آزه جلال نوې له سلام په کلام والاستو حام تنزيل الكتابه من الله العزيز العليم ز ز پر ونه د سړی په دې خبره باندې دماغ اوره سیدل جګوردا د انسان کلام نه ده ده او ظاهر کلام نه ده دا د انسان کلام نشيګه او د د مشرکانو ته هم چې زماده دا خبره واورئ نن واوره بیا ماوره بر لغې پرشانه شو چې دا خو سرړی د او واږې او متاثره چې نو دا خو به ټول کوې واړ دمونږ شرق به ختم شي نه د پسې بجه لولږ او ته که تو ابو بکر سی بیات کے نبی علیہ السلام دا گین متاثر کی گیس روٹ ہے سڑئی جذبہ کیرا واسطے نبہر حال قوم و درا گنڈو دے ناس تو سوچے گا کوم تب اوقات بس دا خبر ہے او کلا قوم مطمئن کہ ودا دے درد ہے ما ز الا قول البشر دا خد انسان خبری ہی اگر خود جادو دے بس جادو پوما وانی سر کو بس ختم دا جادو دے دی سری زر اگشتا سر جا غست و غیم پر خود اولتا قرآن تیسو وی جادو یو بیده جادو پوچھا نظر گئی جادو دے او دا نده مگر دا د انسان کلام دے دا قرآن دا دا کتاب نه نده الله جلال جلال ہو قدبان دی رد او دیر انتہائ زور نے سر اللہ ويرنی ومن خلق تو وحیدا زرنی پرے زمانہ دا وحیدن را مخکی کہ اللہ وی موت یواز پریدا ومن اغذ خلق تو چې ما پیدا کړی ما, ما پیدا کرده. پوشا دے پوشا دے دا دا دی. ما دې پیدا کړی زپو شته پوشو د سر په زګورم دنه په زبد لاله مدال زورن الفاظ اللہ ما موت یواز پریدا یوحیدا خلق تو سره لگی دلی در نی پریده مالا را ومن خلق تو وحیده چکم ما پیدا کرده وازه نوالا مال و نوالا اولاد اس شی و نو انسان دنیا ترازی نی مالی و نی اولادی نی عزتی حس شیع نی خالی لی اسراشی نالاوی ما پریده و دی پریده چې دی ما دغسی پیدا کرده دی زما کلام پسی خبری کئی و زما کلام رد کئی نو دیمه مانا داله دا. او دریمه مانا داله دا چې دا د وحیدن د د صفته ما پیدا کړې په داسې حال کې وحیدن فی قومه چې دې ځان بدمارش حسابي چې په قوم کې زم د ته وي وحید فی قومه وي په قوم کې یو سړی خلکو ویل لکه په فلان کې قبيله کې دغه یو سړی دی نو د الله تعالی معلوم او رض درکول لسول زامنی ہوں. نل ما پر ام پرید او دی پرید د سر په زګورم چې دې ډېر بدمش ایسابيږي او په قوم کې یو وی او مالدار ایسابيګن زپوښ او دې پوښ د دا, دا ماملا مات پرید مطلب انتهایی د تهدیدن نافذ و و جعلت له ما لممدودا یا وحید معنا چې دې ما یو پیدا کړو د مور بګړ کې نو سره مالو نه حالو یاده دې معنا چې قوم کې دې یو وی وجعلت له مالا ممدودا او اللهي ما ورقلده دتا مالا ممدود مال ممدود, ممدود مد تز بقاعده کی وی لے کہ مد مد راخ کل جوی تارا بیگ مد تز کو وی اٹکے او خبر دے اندا مثلا جاء او ندوگدولونا مراد اغز زیاطول مراد دی اتا اللہ دیر مال ورکلو او ممدود مانا چه زیاطی کی مسلا سارویدی سیوا کی کی پسلونا تجارتونا ندادم مال اغا دیرو اتا کابدولایب نیابان سی پرمائی دما مکیو ود تایب پرمس کې د دو ساروی په مو بلا ساروی باغونه مو غلامان یو باغ تایف کې مو نمال حال ډېرو نل او ایمه ورکړې دي وجال تلهم مالم مندوده دغه خپل ندي ما ورکړې دي ما پیدا کړې دي ګرځولې دي دد پاره اغه مال ډېر وبنی نشهودا او زامن شهود نو شهود چهما ده شاهد ده گواه تا مالدار سڑی و ده خان سڑی ده زامن هم گواهی قبلی که کمک کلی نو گواهی سکی گی قبلی خبر زیان داله عرصو که خان سفزو که ابا پیسلو که ده خبر من رکی نالاوی دل ما ده زامن ورکری دی چه پارزا که خلق ده غی خبر سکی قبلی شهود مانا او شہود بمانا د حضور امراضی حاضر ہے یو مم مطلب دار ازامن چه غدس را حاضری ندن بزامن هغه و سرون نبجودہ کے دل بار محفل کې بزامن و سر حاضرون سفر کے از اکا مال حالی دیرون چه مال حال دیرنی نبیاء مثلا اولاد څوک کسب وسوک په دوبهي او څوک په جرمني پردي څوک په ایوی دیو کور اپرادی پشل ګمل کو خواري ان علاوه چې د ماته پرې ده نه دلته ما ګرځولې ده ځامن چې د سرار وخی بس تجارت میجارت د ضرورت نشته اروه د سر حاضر مجلس کې د سر موجودی زمن ایسو رو بجاہد رحمت اللہ علیه پرمایی لسو زیحاک رحمت اللہ علیه وی دو لسو ذکر داو پی... وی جودا پا مکہ کی وی پینزا اغا تائب کی دده بجی پیدا شیم اٹول اغا سڑیو دریو بکی اسلام روڑے دیو نور و اسلام ندر روڑے ولید ابن الولید دے مسلمان شیو او خالد و حشام دا درې زامن او چکه اسلام راوله نور نو مسلمانان شي وي وبني نشهودا او زامن هغه حاضر ده سره يا گواهي والا گواهي ورکون کي وم حد له تمهيدا او پر اخکل دي الله تالا وي پر اخيره واست ده محد تو ابست في العيش والولد پر اخيره واست ده الله جل جلال جلاله دې ده برمن په عزت کې پریاسد کې د در رای ته رجوع کو لشي منل شي مال کې پراهدا اولاد کې هغه پراهدا نو تمهید تسويه او برابرول یو شي ندا ارسو الله جل جلال جلاله وایي د لما برابر کړی پراخي مارا دا دا دا دا پارا ثم پا يتمعو ان أزيد الله جل جلاله وبرميس دا دينا رستو سرد دينا أو بيام چه دا دا كاركيز ما كتاب تا سير أو جادوي يتمعو أن أزيد دا تمساتي سرد دا كبرو دا بدا ملينة چه الله بدلا من بدلا سواكو دا مال داولاد بدلا سواكو هل گزنا ودایات سات یو قاعده قانون یادو ساتلی ده بندر ژوند کې پکاراش پیدا بدر کې قاعده او قانون دا د کوم انسان د حق سره عنایت کوي د دم مال اولاد بالله کمي قاعده کې کومه موجوده کې حق مسلې را او خلاف کې او ته د په خلاف باندې ولا لري سره ضد کې نو دته انسان دروزه برکت رزق ولا الله کوم ای ژوند ولا الله تنګي او غشت دي نه الله خپل زکر د الله نس ور کړو والله وي جد د حق مزلې سره ضد کوي زما کتاب سره ضد کوي زما دین سره ضد کوي نو دته بيامت مزادي د مخ مزر دښمنی په سر باندې نو دته بيامت مزادي جده به مونږ سیو هېرګز دا حق یا اینا دا وونکینه د یان سته رنا حق سرا لازم داده چې د انسان غنا په مختمیږي فکر په پرازي او دنیا او اخرت کې به انسان زل کی نو حق مسله سی منل پکاری هغه سرا لل پکاری په ځان کې را او سل پکاری په ځان د دې چې سړی د هغه خلاف شي قل لا الله اذا سكت يدني شي ليس الامر كما تصور ما ملن داز جته کې دي شي د دې کوم ګمان کوي چې موږ بداسي یو د سني شي کې قل لا الست ازيده الله اي موږ يا نسوا کوي انه كپتو لګرا مال کې کومه زيته سوکرا ولي يبس الرزق لما يشاء ويقدر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اللّه يتجس باب دجوان داخل مونج تقسيمو فراخي و تنگي خو مونج كلا اللّه يتس نشي كي ده ده مونج نسيوا انه كان لآياتنا عنيدا ذكا ده زمونج ده آياتونو سر زدی انسان ده آغه سر زد كي وعنات كي آياتونو نموراد قويا دلائل التوحيد ده دل قدرت دالات الله یا د ایتونو له مراد قران څنګه چې د قران باره کې د خبره وکړه چې دا ر روان دي چې دا حسین اوجاد دي سؤرح کو سعوده نو ایرحاد د تویل کېږي چې وین انسان د تاسې کار مکلف کې چې کولې نشي دا اگر په سره उचित کړي انسان یو جوړول شي نشي وجتو له ددا سي کاري مکلف کي چې هغه کول نشي نو دته ولکيږي ارهاق نيو مان راجه هڅه وکلي په مشکته من العذاب لا يستطيع تحمل الله وي د ب موږ په عذاب کې مبتلا گوجي داغه برداشت بلي داغه برداشت ب کول نشي او سا ارحی کهو مو... مکلب پی کو دا سه آزاب دا سه غر تا دا سه گاٹای تا دا خدلو چه اغیتا با ورخی یو قدم دی نو چیزنگ دی با ویلیکی گی نو چدا اوچتایی نو برابری گی نو چدا بلک دی نو دے با ویلیکی گی سوزی با آودا حالت بشور بی. خود دا اول ما نه راجه ده اذن زاس عذاب به مکلف کو چي کې براحت نهي هميشه عذاب به کولی وجه انه فكر وقدر دا وجه ده الله پرمحي زكدس انه فكر د فکرو کو زکه چې دا ټوله راجه مشو نصره لخت کو سوچي وکړه وقدر او اندازې جوړګळा صدېته سو هم د قران مبارک زکه دا چې کم کلام نه دا ودو سیر دې نه جادو دې نه حق کلام دې نه سوچ کې پروت جو سو کم کوم را تا ناشته اوس خو sene کې غزا کده دا ايتون اوريدلي و دا, دا حميم تنزل الكتاب سوره غافر د اله المصير پوری اذكوم ته ویلو چې والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من کلام الانس ولا هوا من کلام الجن و اِنَّا لَهُ لَحَلَاوَى لوی د دیده دو دیر صفتی و کووینن زمان خبره و منه خوب بیا زما خبره ما منه ناغی و دراغون شو نو بس بارحال ده مجبوره شو فکره سوچی و که چو سوو هم قرآن کی خود غیب زینش ده وقت دره و بس یو اندازه جوڑه یو اتکل و توکل جوڑه کلا قوله الله وید دله نتی شي او د د اعذااب پلی شي کوې فقط دره سررنګې د اندزه لګله. د ځان نه د حق اقرارې او نهکو او د خپل طرپې چې کم دی په دی کې اندازو لګله. ثم قوله بیا دله نتی شي کې فقط دله سررنګېغللتته اندازای لګله نهوره عاده نهظوره پې ما یغول پیا د سوچکو دوباره. سو چو کو نظر او کو یا نظره مطلب و خاطبینو تاو کتل چی دیتو سووام یا یا سو چو کو نفس که چی سخ خبره یارا دیتو سو کما بهر به هر حال ایتو غسمو دا حق نچی و سڑه یاره ثم عبسا او بی مخ چونی که و بسر او تنده تریو کو نا عبس بسر دیتو لیکی که انسان دیریزو مسکی دا تنده را اون کی او ب سر د تهویل کې ابس دا مخ چورې کې ځکه سلار ته نه میلا ده څمه اب بیا مخ چ کو ابسه او تې تریو کو. ځکه سلار نه میلا ده چې څنګه په کرا او باسم ثم ادبره خو بیا رووشه د ایمان نه اوستق بره او ځانې لې وګو. د تکبر یو کو زان ال ویو د پیغمبر د اتات نه زکه غیب ته ته بد د کې نو زان ال ویو غنه نه فقال فسوي بطو کل سره ان هاذا الا سحر يو سر نه د قران مگر د جادو دی یو سر چې دا نقل کول شي د مخ کو خلقونه او بس جادو دی روان دی یو تو کلی اندازه ده څه او جادو دی د مخ کې نه چې کم دی روان دی او نه کالمولی شي زمانہ په زمانہ دا د الله تعالی کلام نه دې ان هاذا او نه د کلام الا قول البشر مگر دا ویناد انسان دا لذا خبره و نو الله جل جلاله د کلام بر کې جده مطمئن شو بس دا غنه انکار وکاغه غلط الفاظ استعمال کده کتاب الله برک مسلا پم پے پی سلوک لچته نه نور مال اولاد نه نسوا کو دشته بده نسګم اخلو د ما ورکړي نو پته لګی که مال برقرار ساتي الله درګ نو وظیفه یې ده د الله ایتات کده الله نه پرمانی دی شروع کړه الله به نسګي واخلی دل الله ورکړي کله چې د پاکو پر کې نور اضافه وکړه سره د کفر ولا الله ورکړو او چې کله کفر کې نور تر کې وکړه ان الله لا یغیر ما بکوم حته یغیر ما بینفسید هغه کوم حالت نه بدلې هچ خپل حالت بدل کین الله ولا حالت سی چې د نورت تر کې کفر کې وکړه نو الله تعالی ته نشته واغست نو د مال د پرقرار ساتلو د پره اطاعت لازمي دي شکر لازمي مزاګونډه زرنی الله وی پریدا ما لرا ومن آغا چا لرا وی ولی دیب دیمو گیرا لرا خلمتو وحیده چی اللہ وی دیمیا پیدا کل دیب دا سعال کی چی یو مال اولاد یو وازیو وجالت له مگر زول دې لهود د د پاره مالمم دودا مال دیرو و بنین شود او ځمن حاضر د سره مجلس کې و ما حد الله پاهر شکی لهو د د پارا تمهیدا پفرا خزر سم یتمو بیا سره د دې یتمو چ دې تم ساتین ازیدا د چ سیوا بکومند لرا مالو اولاد کللا ودا سن شکې دې انه زک یک نندې دا کانلې آیات نه زمونداه یاتونو سره اني دا زيت کوونکه سور حکو سعود ازرد چ دې ومکلب کو داسیا عذاب چ طاقت بنشلرلې سور ایکو بها 14 سیا عذاب سرا سعود عذاب سرا چ طاقت بنشلرلې انه فکرای کنند چ سکر سوچو کو وکھ دراو یو غلط اندازې خپل زله کې ولګولہ فقط العفس د دلانتیش او عذاب دي شیدې کې فقط درا څنګه اندازو لګولہ دو ثم قتل ابیاد دلانتیشی کې فقط درا څنګه اندازو لګولہ دو ثم نور ابی قتل مخاطبینا یا دوباره سوچو کې چې سمع بسابيه محتر ليك وا بسراو تندريو کو سمع ادبرا بیا وال د ایماننا نا واستكبر او زان لو غن د ته باد پیغمبر ظالم ان ها ز ن د قران الا سرن مگر جادو د يو سر چدان دا کول شی مخ خلق نا ان ها ز ن د قران الا قول البشر کربینا دین دا الحمدللہ رب العالمین ونعاقبت للمتقین وصلاة والسلام على رسول محمد ماری بس حل اجمعین اے اللہ کریم و کلام سلامت و محبت را نصیب کی ناس را نصیب کی حدیث رضا موجوان کی یا اللہ تر مرکت بری یا اللہ در قبر کی آخرت کی استامحیت نجات ذریع و یا اللہ زمین العزی شکل